Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Iza sama'un syakkat Wa azinat li rabbihya wa hukkat Wa idhal ardu muddat Wa alqat maafiyya wa taqallat Wa azinat li rabbihya wa hukkat Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya ayyuhal insanu'im. In Hai hey manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Faanma manoot ya kitabuh biyalihi, fasu feyhasabu hisabiyi syira, wyanqalibu ila ahl Surat Adapun orang yang diberikan kitabnya Dari sebelah kanannya Maka dia akan diperiksa Dengan pemeriksaan yang mudah Dan dia akan kembali kepada kaumnya Yang sama-sama beriman Dengan gembira Wa amma man utia kitabahu Waraha zahri Fasaufa yad'u thubura Wa yasla sa'ira Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka dia akan berteriak celakalah aku dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allai yahur balai innarabbahu kana bihi basira Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Al-Fatihah Fama lahum la Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya Dan dengan bulan apabila jadi purnama Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa iza kuria alayhimul kur'anu la yasjudun dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka Mereka tidak bersujud Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya Wallahu a'lamu bima yu'un Fabashir hum bi'adabin alim Illalladzina amanu wa'amiru assalihati lahum ajrun gairu mamnoon Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan adab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.